Tizenhatodik fejezet A rendezvú Egbert táviratot kap, és Csucsu rendezvúra megy. Indulás haza. A nagy sikerű előadás után Csucsu és Egbert is elindult. Alig mentek néhány lépést, amikor egy postavalam repült hozzájuk, és átadott Egbertnek egy Káviratot. Ez állt benne. A néni megírta, hogy eredménnyel jártál, stop. Gratulálunk, stop. Itthon szükség van rád, stop. Sies haza, stop. Hozd a barátodat, a csúcsú nevű egeret is, stop. Csókolapád, stop. Hát, mégis haza fogok menni, mondta Egbert. Hazajössz velem, fordult Csúcsúhoz. Persze, meg kell írnom nekik, hogy nem egér vagy, hanem macska. A macska a fejét rázta. Nem mehetek, randevum van. Kivel? kérdezte meglepetten Egbert. Azzal a cicolányjal, amelyiknek csak a gandúrok tetszenek. Világosította fel Csúcsú. Emlékszel az apró hirdetésre az újságban? Válaszoltam rá, és ő is válaszolt. Most fogunk találkozni itt. Piros szalag lesz rajta. Látod, már jön is. Tényleg csinos kis cica közeledett. Piros szalag volt a nyakán. Körülnézett a közben megüresedett nézőtéren, Majd hozzájuk lépett. Kérem szépen, találkozom van itt valakivel. Nem láttak erre egy kifejezetten kövér kandurt? Én vagyok az, kiáltotta lelkesen csucsu. Én válaszoltam a hirdetésére. A cica felháborodottan mérte végig. Maga volna az a nagyon kövér macska? kérdezte dühösen. Hát, ha tényleg maga válaszolt az apró hirdetésre, akkor az nagyon rossz vicc volt. Maga nem, hogy nagyon kövér, hanem kifejezetten karcsú. Jó napot! azzal sarkon fordult, és távozott. A két barát. Megdöbbenve nézett egymásra. Aztán Egbert végignézett csúcsúni, és elkezdett nevetni. Faképnél hagyott, sopánkodott csúcsú. Most mit csinálja? Tényleg karcsú vagyok? Az bizony, válaszolta Egbert. Úgy látszik, lefogytál a sok viszontagságtól. De se baj, egy karcsókandúr könnyen talál másik cicát. Szóval most már hajlandó vagy hazajönni velem. Lehet róla szó, válaszolta elgondolkodva csúcsú. Messziről hangzavar kiabálás hallatszott. Éljen, csúcsú! hol van az énekes? Kérjünk tőle autógramot. Gyorsan induljunk, amíg mehetünk, sürgette Egbert, mert már jönnek a rajongóid. Na, azért őket még megvárhatjuk, torpant meg Csúcsú. Lehet, hogy csak holnap indulunk, esetleg holnap után, vagy majd valamikor. Imádom, ha ünnepelnek, és még sohasem adtam senkinek autógramot.